Obloane, toate geamurile de la toate casele au obloane, albe, verzi, roșii, pământii, de câteva ori pe zi se închid aripi grele, bubuie sec în rame, mai ales seara ghilotinează aerul împiedicând luna să se arunce în camerele unde înnoată oboseala, casele se baricadează în ele însele, întunericul umple bine, din perete în perete, spațiul în care somnul rămâne sechestrat. Un vis nu zboară prin aerul greu și compact ca mierea. Mă trezea mudă în întunericul de bivol. Și nu deschideai fereastra? S-ar fi trezi vecinii. Obloanele sunt mai zgomotase noaptea. Nu știam când se luminează. După ce azi putea fi șapte seara, șapte dimineața, n-am mai folosit oblanele, s penit. fi înțepenit. Autor, Gabi Schuster Lectura, Maia Martin